Зранку людей було небагато, і я вибрала собі місце неподалік від засмаглої трійці. Дівчини і двох хлопців, що лежали на піску, вткнувшись у книги. Такі сусіди мене влаштовували, бо теж, мабуть, готувалися до екзаменів. Вони не звернули на мене уваги, хіба що худролявий хлопець в окулярах зиркнув кілька разів, і вже тоді, коли я скинула халат, трохи соромлячись свого білого тіла. Дуже хотілося скупатись, і я побігла до лиману, з розгону шубовснула у воду. Трохи попливла, вибралася на берег свіжа і збадьорина. Коли йшла до своїх речей, на мене глянув хлопець в окулярах і щось сказав, бо його товариші попідводили голову і дивилися на мене. Дівчина, кругловида, з легкою засмагою, затримала погляд на мої косі, і тепло посміхнулася, грайливо шурхнула ліктем то в окулярах. Я здогадалася, що їх вразила моя коса, рідкісна тепер, яка сунулася на спину, лоскотала мені поперек пухнастим кінчиком. Я впала на гарячий пісок, розкрила підручник з хімії і почала читати. Першого іспиту письмового твору я не боялась. Не знаю, скільки минуло часу, коли почула веселу команду чорнявого хлопця з тієї трійці. Підйом, фізкульт пауза. Вони схопились, і, немов Лошата, з підстрибом галасуючи побігли до води. Худорлявий в окулярах десь мого зросту скидався на підлітка, а чорнявий значно вищий спортивної статури. Дівчина теж гарна, нічого не скажеш. Очкастий так подумки о Христова Хирлявого озирнувся на мене, ніби запрошував до їхньої компанії. От коли б чорнявий. Але він зрозуміло дружив із тією дівчиною. Вода недовго пустували в воді і з вибриками вернулися до свого місця, а чорнявий ще й стояв на руках, ходив колесом і крутив сальто під захопленими поглядами пляжників. Збуджені, захекані. Вони почали грати у волейбол. М'яч час від часу підкочувався до мене, наче випадково, і я відбивала його до гравців. — Ходи на до нас, русалко! — покликала мене дівчина, напевно, щоб догодити тому очкастому. Нехай! Я пристала до них, і скоро вже знала, що чорнявий Максим, але вони називали його Максом, дівчина Клава, а очкастий Юрко. Макс грав ефектно, високо підстрибував, влучно бив пом'ячу, гарно, вміло падав і на його дужому тілі вигравав кожен м'яз. Клава часто ловила гави, бо захоплено дивилася на Макса. Юрко? Ох, який він незграбний. Щоразу поправляв окуляри, метушився, не попадав по м'ячеві, чіплявся ногою за ногу і брикався на пісок, мов лантух. Його товариші неслабиво сміялись. Награвшись, полягали до книжок і запросили мене до себе. Я не віднікувалась. Коло гурту краще, ніхто не чіплятиметься з хлопців, а тріця товариська і культурна, і теж не байдикує. Взнала, що вони покінчали 10 класів і готувалися поступати. Клава до будівельного технікуму, Максим Упель-інститут на факультет фізвиховання, а Юрко – на філологічний. Ну, а я в медичне училище. Ми перемовлялись, читали свої підручники, питали один одного, коли котрийсь щось не розумів. Купалися і грали в м'яча. Юркові кортіло лягти коло мене, і він наважився. Я відчувала, що сподобалося йому. Взагалі, я подобалась багатьом хлопцям у нашій школі, але ні з ким по-справжньому не дружила. А Юрко мені... Коли б трохи вищий за мене, і без окулярів, і щоб статурою, як Макс. Проте він симпатичний, особливо вабили його очі лагідні і беззахисні, ніби дитячі. Серед них я обвиклася і почувалася, мов, здавніми знайомими. За мою довгу косу вони називали мене з легкої руки клави русалкою. Я не ображалась, а чого? Та й мені мені подобалося. Юрко вимовляв його із захопленням і побожністю. Чудний, Дивився на мене на косу, ніби на якесь диво. Я не щулася, як збігли години, і вже було пора йти додому, поки не повернулася тітка з роботи. Вона мені наказувала не ходити на пляж, щоб, Боронь Боже, нічого зі мною не сталося. Хм, ніби я маленька. Отож зібралась, і Юрко теж по сестричку в дитсадок. Макси Клава залишились. Я їм позаздрила. Юрко мовчун. У гурті ще трохи балакав, а наодинці зі мною йому отбирає мову. Тільки зиркав крадькома на мене і поправляв окуляри. Лише коли я зупинилась біля хвіртки, він запитав з Надією, ти завтра прийдеш? Прийду, пообіцяла. Бо чого ж сидіти самій? Отак я готувалася до екзаменів, поєднувала приємне з корисним. За розмову вже знала, що Макс і Юрко навчалися в одній школі, тільки в різних класах. А Клава приїхала до міста з села і жила в гуртожитку будівельного технікуму. От кому розкіш, цілковита самостійність, якою Клава, мені здавалося, не дуже користувалася. Словом, за кілька днів я ближче пізнала своїх Пляжних товаришів і зробила висновок, що Макс готувався до іспитів, аби як тримається біля.